Kapittel 22. Så sa David, «Dette er Jehovas, den sanne Guds hus, og dette er et brennofferalter for Israel. David sa nå at han skulle samle de fastboende utlendingene som var i Israels land, och så satt han dem til å være steinhoggere for att de skulle hogge til firkantete steiner til byggingen av den sanne Guds hus. Og David skaffet til veie jern i stor mengde til nagler til portørene och til kramper og dessuten kobber i så stor mengde at de ikke kunne veies, og videre sedertømmer uten tall, for sidonerne og tyrierne førte sedertømmer i stor mengde til David. Och David sa, Min sønn Salomo er ung og svak, og huset som skal bygges for Jehova skal være overmåte storslott, som et vakkert særmerke overfor alle landene. La meg derfor gjøre forberedelser for ham. Dermed gjorde David en stor mengde forberedelser før sin død. Dessuten kalte han til sig sin sønn Salomo for å befale ham å bygge et hus for Jehova, Israels Gud. Og David sa videre til sin sønn Salomo, «Hva meg angår, så kom det til å ligge mig på hjertet og bygge et hus for Jehova min Guds navn. Men Jehovas ord kom imot meg, og det lød, «Blo i stor mengde har du utøst, og store kriger har du ført. Du skal ikke bygge et hus for mitt navn, for mye blod har du utøst på jorden fremfor mig. «Se, det blir født av en sønn. Han skal vise sig å være en roens man, og jeg skal i sannhet gi ro for alle hans fiende rundt omkring. For Salomo skal hans navn bli, og fred og ro skal jeg skjenke Israel i hans dager. Det er han som skal bygge et hus for mitt navn, og han skal bli en sønn for mig og jeg en far for ham. Og jeg skal i sannhet grunnfeste hans kongedømmes troende over Israel til uavgrenset tid.» No min son, måt Jehova vise seg att være med dig, och det skall lyckas for dig att bygge Jehova din guds hus, slik som han har sagt om dig. Måt Jehova bara ge dig klokskap og förstand, och måt han gi dig påbud angående Israel, ja om du håller Jehova din guds lov. Då skall det lyckas för dig, hvis du er nöje med att följa de förordningar og rättsliga avgörelser som Jehova gav Moses befaling om angående Israel. Vär modig och stark, var inte rädd eller skräckslagen. Og se, i mine vanskeligheter har jeg skaffet til veie 100 000 talenter gull og 1 miljon talenter sølv til Jehovas hus. Og kobre og hjerne er det ikke mulig å veie, fordi det er blitt en slik mengde av det. Og tømmer og stein har jeg skaffet til veie, men du skal føie mer til. Och hos deg er det ett stort antal folk som kan utføre arbeid, steinhoggere og folk som arbeider i stein og tre, og enhver som er kyndig i all slags arbeid. «Gulle, skjølle og kobre og hjerne er det ikke mulig å telle. Stå opp og gå til handling, og måtte Jehova vise sig å være med dig. Och David befalte videre alle Israels fyrster å hjelpe hans sønn Salomo. «Er ikke Jehova deres Gud med dere, og har han ikke gitt dere ro rundt omkring? For han har gett landets innbygger i min hånd, og landet er blitt undertvunget foran Jehova og foran hans folk.» Innstill nå deres hjerte og deres sjel på å spørre til Jehova deres Gud, og stå opp og bygg Jehovas den sanne Guds helligdom, så dere kan føre Jehovas paktsark og den sanne Guds hellige redskaper til det huset som bygges for Jehovas navn.